شاء الله رحمه الله تعالى دو عالمي مثال لإثبات بارا بطوري مثال نصوصي كرقول چه دو عالمي عقباء أو دو عالمي دنیا تدين الهواء وبالعالمشتا او پاره کی دا اجسام هم مختلف شکلونه دي او بیا زنی معانی دي چغال ته متشکل دي یعنی نظر ته دا, دا غي شکل نشتا او په عالمی مثال کې دا غي شکل شتا و شکل دنیا کی کی او د تکالیف او شکل د دنیا کې ښکاری نه لکه آخرت کې حواله میثال کې حفته الجنه بالمکار و حفته النار بالشهوات د جنات مسائب او صادر خور ده او په دوزخ باندې د او جبریل ته دا غیری تماشه ویلی او جبریل ته وی ته وګورا وګو دریوات چې ما کاره او ته او قتل نو کم خلک پدیته داخل شي او چه هوات ته او قتل او دوزخ ته او قتل نو ډیر خلک پدیته سي شي لاړ شي ابل روایت ذکرکی ینزل البلا فیعال جو خود دعا یو بلا و مسیبت دا اسمان نراکوزی او دعا داغی سره مقابله شروع کی یو بنده ده, ده اغه زان له دوعاګانی غواړي په خیر او عافیت او الله تعالی تخپل احتیاج ځکار کوي دوعاګانی غواړي مسنون اعمالم دوعاګانی بارنه په د باندې د مصیبت او فیصله شي دا مصیبت په د باندې را روان شي له دیغاله دی نه دغه دعا لاړه شي دواړې دو او دو بل سره چې غم مقابله شروع کی اغه دعای نه پریری چې دا داعی باندې دا مصیبت شي را نازل شي مصیبت ما یماته حکم دې زمما فیصله دا څه زبسکي غمو نازلې غمو او زدي بلاو د مصیبتو میو شکللې دې زووم میو شکللې او زدي کوششه او د مقابله میو سدې شکللې او بیا حدیث کې یل د یولیجو دعاد دوه دعا غالی دعا به شي دوهشي شيغا به شي موسیبت په د بنده را نه شي ینځل بالا په یولی جودوه بلې ې خلق کې خلهقلله الله خلق پیدا او فقال اقبل فاقبل وقال له ادبر فادبر فا اقل تهوي مخ که شنو غره مخ شو اويروس ته شنو روستو شو مساله صدا او غیر سره د شاع سپکار نشته او شاع سپ ضرب دوم ذکر کئ چې د عقل او ظاهر په مونږ کې شکل د دې عالم کې نشته په عالمی مثال کې چې کومه داغي اوسه ده شکل له داغ اقبالم یو شکل له د ادباري ميو شکل له اگر چې روایت کې ضعف ته بل حدیث ذکر کای هزا نه کتابان من رب العالمین نبی علی صلاتو السلام یوزل د عالم غیب نه دا لوی مثال نه کتابونو راواغستل ريجستري او د یو بارکه او فرمایل چې په دي کې د جنتیانو نمونه دي او په خير کې ټوټل شوي دي یعنی دا غیره ټوټل ویل چې دومره جنتیان دي او دا بل ريجستر ته د ذوځيانو دي په ذوځيانو دي په دي کې دا غي نمونه دي د پلانار نمونه دي او په اخر کې ټوټل شوې دي. انه دا دي چې دو دوه خیان ټول سري دومره دي. نبی الله صلواۃ والسلام هغه عمل خرج ترجوه راجستري خلقو تنخ کارې دي نبی الله سلام تخاري دي او نبی الله سلام بیا داسې یو اشاره وکړه قال بهما نبی الله صلواۃ والسلام هغه عالم غیب ته ورولې غلو عالم مثال ته ورولې ګل او نبی علیہ السلام فرمای لہذا کیتابان من رب العالمین دا دواله رجسٹر دا الله تعالی دے طرف نه دا غا رجسٹرو نمونی او شکلو اوس دیوی مدرسې چی نمونی دا غا سوم راغټی بیا چې د سالیم پاکستان کم رجسٹري او د سالمی دنیا د عدم علیہ الصلات و سلام نو اخلي تر اخیری انسانا پولیس ای جستری او اود جنتیانو نمونه یود د زخیانو سی نمونه دا ټولی بکی هغه وسنګ څنګه فدی دنیا کی چمنه حسابو د عالمی مثالم دا غی او شی کوله و نبی علیہ الصلات والسلام او خدل اور پارسل کل بیا عالمی غیبت ها زانی کتابانی من رب العالمین یو تا بالموت بول روایت ذکر خی. د قیامت په ورت به مرگ را سرې شیکان نهوو کشن لکه چې دا ګړي نو بعض د م د مرخ شکلله مثال کې د ګډي پشان دی د فاوس بین او و نار م به مړ دنیا ک خلک سې وګ نه ګې ړ شي مګ ړ شي اخرت کې و دا مرک په رختیا شي مرد شید مرگ با مرگ را شید مبیا با سوک ملکی گینا یا نتیان با خوشحال شید او دوزخیان بسید شی. خفه شید اوی چی منگوی یا رضا مرگ برای شید نسو شو خلاص بشو او دا خبرم ادلا لگا مرگ بانی سراغی مرگ را بی اللہ و تعالی فرمائی لیدی فارسلنا الیہ روحا فتمثل لها بشرا سویا وتمثل راغل د جبريل علیہ الصلات والسلام چې کوم دنو په یو خاص شکل باندې مریم خاتصه شوه راغلو وګوره فرشتہ متشکل شو او متمسل شو واستفاز فی الحدیث د یی خبرې مطابق دی را یا توند... حدیثونه را وړي مشهور روایتو خدا سره غلي دی ګوره چې جبرئیل کان یې زره نبی صلی الله علیه وسلم جبرئیل به نبی علیہ السلام ته خارشه و یا ترا او نبی علیہ السلام په ستر غولیدو دواړو به یو بلیدو فیکلمه خبر به ور سره کولې ولا یاره سایر الناس نبی علیه سلام نیلاوه خلق و باغا نلی دا بل وان القبر یو سبین زیراعان فی سبعین قبر چه دی ندا بندتا او یا گزا یو طرف طرفتا او یا بل طرفتا یعنی چار چاپیرا سبعین فی سبعین ستر بایی ستر دی کلاو کلشی دا قبر چا سبوئین کثرت لاغسته دي چې مراد دا لري چې به ډیر سګلشي کولاو کړشي زونو روایتونو کې مدبه سوري هيسه شوې ده راغله چې ډوره کولاو کړشي لکه سومره چې د وسلګي نظر لګي سومره نظر لګي او سنت زونو تحديد لاغسته دي استبعين ازران دای چې کمونو او یا غذ ده یو نیم یومين پټه او سبرين په 70 چې ده تقریبا یو لزر او 25 فټه جوړيږي 4 چا پیره مربع فټ 1125 مربع فټ جوړيږي نو دا دوه قبر چې کومو پلان کړې شي وزايري دی دنیا کې مونږ وینو چې دا قبر دومره پلان شوی دی دا په نړیواله مثال دي او دا امر غلي دي پر روایت کې دا پهدي مړبان د رااجخ شي او د د پ خه په یبل کسه شي غور نه شي اودي دنیاې جادل چې دا خبر رااج شودي دا ع مثال سري دا جختدللي دا خپل شیکلي او یظمه حتى تل فاضله المخور و المراك تنزل على المغور فتسأله هو فشدي دا اوخواله راضي د مړي خواله چې کم په ق شويدي. او دا آغا نا تا پوست دل دا چا فرشتی دی دی یا دا فرشتو سوال و جواب چا وردل دی دا نور روایتو نا ذکر کئی وانا عمله یتمثل لہو حدیث کے رازی چه دا عمل دا متمثل شی نیک عملی نا آغا ورسر را چی کینی ور سره آتو ای تو خود مرخ کولای تو سوکی نا وحبا تاثر ناس تما تهيوازي زبا تاثر سما ناس تما ساملگره ما وطعي سوكو وزستاسي ما عمالي عمل به پس خاشي كل كسي شي راشي دا دل تجالي نده دا دا عالمي مثال سي دي خبري دي دا پنج بوطا قطلان دي خبري نده وان الملائكة تتنزلو الى المحتضر جو سرده ده وفاد کی دا وفاد پتهم کی د خواد دو سرا شی پارشتی سشی را شی دو روحوالا پارشتی را شی چا سرا شی گمدنو ریخم ازان سر را اوڑی دو روح د کفن کول دو چا دو پارا او چا سرا تاٹی چا خول ریخم را اوڑی دے چا تاٹ را اوڑی د ګمړی پوری فرق دے وزده چالی دلی دی داره پکرد پروت ته ولو تراید زالیمون فی غمرات موت والملائکت و باستو په پکرد پروت ته فرشتی راغلی چالی دلی نی دی داده مثال خبری دی دی چا خبری دی؟ عالمی مثال بل وان الملائکت تزرب المقبور ومتر قتم من حدید تو په پا یو پلک پا ندامر وی الله یتم طول نو دا وای لري مړی لاره و یو پلک د وس پني په یوس پلک پانه ګروز باندې د وس پني رفاعی هوسته تن يسمع هم ما بین المشرق والمغرب اغه دمره چې غو باسی چې د مشرق او مغرب تر مینځ چې څ خلک ته خبر دا چغه څنګه او رنده موږ د مشرق او مغرب نوار یو خبرونه به کیږي کنه من گاول ناو رودام شرق او مغرب د چای دی عالم مثال ی دی تعالی رحم الله تعالی لکلی دی غیبر ابر و باد دیګر است افتاب آسمان دیګر است عالم مثال ی دی ابر و باد دیګر است افتاب آسمان دیګر است عالم مثال خپل وریز ده فلسیلای ده بل بعد عباره دي خپل نور و اسمان دي هغه خپل عالم نه مستقلو نه نه شدار دي عالم خبري کوي لکه وقاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلىت على الكافر فلا يصلىت على الكافر في قبره ت سنت و سنت الننا وكافر وني يوني مقرر شي یو نیمسل ماران کسه شي په کافربانې په ق کې مسلت شي ی یو کمسل سوه یو بیا دا تهدید ل دی که تقصیر ل روایت د ک را ی وای په خپل ځای او یو روایت یو تووجی دا چې دا تدید ل او کافر چې کفر خلړو نو د الله تعالی تعالله یو کم سلو نومن انکار کړړو نه هر یو اسم حسن مقابله کې به یو یو چې ګمدننو مار په دبانې س کو شي تا نههڅوو تل دغوه تاته خو مسا د لره به چېګمو ټاک ووررکي شو کوي به د ل را پهغا او ټاک بالا وررکې د حتا ت خو مسا تر دی چې خامهدرېږي نه رس نپ سر را خل دي او ل دغ د ظاهره ټاک دی وقال اذا ادخل الميت القبر كلا شملكي خودلشي داري ويتي كارتم ارتم جكمدنو ساري جنازاو شوكما جيغري جنازاو شو كدشبي سو شو جنازاو شو جسن قبر كدهكي خودلشي خالا خخار وعلان ديبل ليغياري دلتال دل تا دل دل كيغا ها شيكمدنو مسلمان جي. وي اوبو ناخته کږي نه مسلمان سر دمونز غمی کنه نه م ته به نوور په داسې ټایم ک خولی شي چې هغه ټاییمې دا نور دووبږي که د شپېړه دیقدر را سکه دی خاه دی او دا نوور به ته داسې خارکلی شي لکه د ماززیګری د دوبی دولو په ټیم کې وغوی ناوخته کېږي روې نو راانې کېږي خت تلی ما ی تلقبه هر کلا چې ځانګړې شي دا مړې قبرتانو مسلۃ لو شمسو مسلۃ لو شمس او به خلک شیدو د ځنور هاین د غروب یا به وخت غروب کې فایدل سنده بکی نیم صحو عینہی سرګی به مخی وایي کولو وایي بدعونی وصلی پریګ دی مال راز زمون سکوما دا ټول العالم مثال خبرې دا د دنیا خبرې اخفل خصوصی دا ن نورونه زیګ کوي ډیر کثرت سره دا سرایتونونه راغلی دي ان الله ی تجلله ب سوورین ک سررت لال مووقف دا د یو خپله خصوصی مسله ده د قیمت په وررض الله تعالی چې کمندونو مختلف تجللا کوي مخلوق ته <تصفيق> په مختلفو طریقه ښکاراکي او مختلفو طریقو په تجللا کوي دا نه چې الله کې تغیر راځي الله کې تغیر نه راځي او الله رو ال عزت دی خلکو ته متمصل کیږي دا د عالمی مثال خبرې عالمی مثال سړي خبرې لکه روایت کې دا راغلي ني ان النبي صل الله عليه وسلم يدخل على ربه نبی عليه صلوات با اللہ تعالیٰ خواتلات شید خلو علا ربیه وہو علا کرسیه اللہ تعالیٰ و بخفل کرسے بانیوی کمائلی قوی بلکہ دار اگلی الله تعالی تعالیٰ یکلی مبنو آدم اشفاہن اللہ رب العزت پا تا قیامت پر از بنی آدم سره مخامق خبری کی مخامق په خبری کی الاغیر ذالک امیما لا یعصا دا اخو لکو انتاکی لوایت ذکر شو تقریبا 28 روایت جوړیږي د اليباته سچو کې لریږي ځینې روایتونه کې روایتونه راولې دي آتش او کوم در شریعت جوړیږي دا چې کوم درو شاع صرف ذکر کړل صرف د دې کې دومره ثابته کړه چې د دې دنیا نه الیاوه یو عالم شتا یو عالم شتا او ځدی حدیثونو نه طریقې استدلال څنګه دا ور ناظر فی هذ الاحادیث طریقې استدلال ذکر کېږي